Zergatik edertasunaren bain xarma betikotu nai hori. Zergatik iesegin bain betiko gauzei buruzko galderei. Bati ezkiaga. Guapo guapo zadeko so du? Afeitatu berria etorre naiz <laughs> e, eta dutxatu ere egin naiz apaintzeko pixka bat e, bisaia eta itxura normala e, betikoa e, gizon arruntaba naiz eta gargo izan afeitatu naiz eta dutxatu egin naiz Propio irratiratorri bertzen nolako? Bueno... E, Azken handi honetan petsa zerari nahi jazasko eta beste bada itxurak zerraitezarako barioko duela, naiz eta funtsezko e, karantzi dikez izan, baina e, pixka zainduta eta itxura honean. Nik ereden boratxo batean ditispi joaren aurran pentsatuz gaur ikusi behar dut urte ondoren, dotole jarri behar nahez? Ni asko postu nahizu ikusi zaitu danean, kargo izan etortzen e, zaldibira, ziren urte urtebete elkarre ikusi gabe behelden eta Egunan koldo? Berduin bai zurgi. Kaixo eta ongitorri, itakara. Itzaren haots, hoxe eta iratiko ikuetxe. Teklatxon maian, ele der. Zeren ilusione bat eragat Huren gaineko Zenba garrena degu, Koldo? Oita bost garrena. Bueno, gaur orduan, zilarrezko gaude, ogeita bost garrena, Koldo Zubeldia erekin. Zaldi biti beste behin gogotsu irrikaz, irratira etorri zaiguna, Koldo Zubeldia. Koldo Zubeldia. irakurtzeko 30 poema ta kontatzeko milakuntu bardintzenan ditzia zeren ilusio leba berada eh? egun honentzule egun ontiki Ertu zitzaidan Arzo Egon hoxet Egonon? Egonon? Arzo koan, azokoan Izarro lertu zitzaidan Azraeliak amet egin zan, gorputzan. eta an sizitze sum serua atso omen bai bai eguno jose egunon omen bai e bueno, españa e bueno, makina, klik irudiekarri ekarri Bai, egarri dugu irudia. Eta irudiarekin e, hor e, Zumarra urretxu muga e, eta lagoatz. Naiz eta ja, irudia e, urretxuko lurre erumutan barne dagoen ez. E, zumarrara inguratzen naiz, astean bitan irutan e, ama, ama zainduz. Eta eta Desplazatu, tu trens desplaztasen aiz ez zumarrako gauzoan bizi dut ama e, etxeberrin eta etxeberritik geltokira egiten duten e, horietan ba geltokira inguratzen ari gerala hor e, pago eta uzoan aurrez aurre zaurre, e, ikusten da ba ez dakite eraikuntza bat itxe bat e, atentzioa aspaldi lanik atentzioa deitzen hauena ez eta atentzioa deitzen hau, ba bueno bertan jartzen do isskrizio labur bat bizkize osatua, j.a. joakin albizu eta mila beharzi du da mazazzpiez. Kontutan izan da bi mil, mila eta mazazpian gaudela ba, borobilen bil, boro hortxe ba, ehun urte ez e, eraikuntza etxe hori e, egin zenetik e, gaurdaino. Eta, bueno, Kanpoaldea bere itxura fisikoan beintzat, ba, bueno, garaia hartan beste zelatsu dago. Eh, ez doa Valkoirik e, bertan e, azaltzen hartan oandikan balkoiak elkoilea, ba, eta etzitzaizkine egingo etxei eta ez dakit, eh? Eta gero, ba, bueno, ba, elementuen artean ba, arri bada eta, eta egurre asko ere bai, ez? eta gero e, argitasunaz hartzeko ba, leio, leio de xente, alde bate urola ibaiaren aldera ematen du eta lehen komentatu duten bezala hor ba, txedago e, leku estra, esango genduke estrategiko batetan, ez? Garai batean e, zumarrata urretxu, bierria, huen E, bizu-biz e, lotuta zeuden, bat e, erdi parean, kale barren, barren, horretan, eta beste bat, e, antxe, ez? Estazio aldera, ba, e, pagoeta hauzoan, ez? Eta e, gaur egunen e, lauzu bidira, e, lotu egiten dituztenak, baina garaia egiten e, ziren. Eta han, ba, bueno, han e, inguruan ba, batetik geltokia daukagu, eh bestetik an eh e, ikastola eh urretzuz pagoeta ikastola eta garai baten ba, bueno, jendetza inguratzen zen eguna bat, ez? E, golden e, dantza dantza dantzalekua, ez? Eta hortse lekuko testigu ba, hauetan sortzen zen mugimendu horren e, testigu ba etxe bizitzau. Egun e, zazpi etxe bizitza ditu, e, zola irubako itzean bina, eta gero ba, teleatu aldera e, beste batez. Eta gara batetan esan beharra dago, ba, etxe bizitzaga honen az, azpikaldean, hainbat ba, eta hainbat e, komertzio ere e, baziela ez. Eta haus gaurko irudia, ba, egun urteko etxe hau ez oakin eh, albizuk eh, altzatuz altzatu zuena edo bere agindupean beintzat eh, eh, altzatu zena ez gaurko argazkia zuri beltzen. zuri beltzen hori da Ederrak izaten dira, zuri biltzen ateratako argazkiak? Ba, Inungo zalantzari gabe, bestea eh? beste albeste, ba, gehien bat beste garri batzutara ematen gaituzten lako, eta horitzapen bueno, ba, atatik eta eltzeko ba, saleak izaten geralako, ez hurri baten behintzat. Eta pixka bat, ba, ez dakit, ez, beraietan gelditxu eta, eta bueno, ba, gogoratu, gogoratu batez ere eta normalean, ba, bueno, ba, e, gauza onak e, gogoratzeko e, gaitasuna badegu, eta eta horregatik ez, zuri beltzezkoak ba, ederrak izaten dira, nola baita iraganarekin e, lotzen gaitu lako. Koldo kera izango ditu zuri beltzezko argazkiak etxan? Aspatikoak bain noski, familikoak eta futbol aski ginen etik ateratako argazkitzu batzuk, baino gehiegidez, gehiego e, koloretan. Baina bakarren bat olamaiteko edo bereziki gustoko dezuna zuri beltzen ateratakoen artean konldo? Futbol taldekoa, ez hortzi hamar ramo bihurtekin e, osatuko genuen fútbol talde bat, ekipo bat zatibian, da bertan azaltzen geha orduan fútbolan partartzen genuen e, mutiliak. Galtza motzetan? Galtza motzetan Bilbo atletiken kamisitarekin. Ez da egitzen go. Bai. Da fugu olean hona nintzen gainea, edade hortan. Gero ia, ez nuen gehi evoluzionatu folista bezala, ibire beste urte horra berdin, baina iztar motzea errak eta korpute sano no goendik. Baina Bilbo atletikeren kamiseta zuk zenuen jantzita edo talde osoak? Talde osoak. Nor, nor, nor, norabait, ba, ekipo baten e, kamiseta jantzi beharre nuen, da otuzitza egon birbo atletik, kutxurik gorria. Hori zaldibian? Zaldibian. Mila bederatzi lehen da irurro bost, irurro e, sei inguruan. Realeko kamisetaka gortuta zuden ala? Ez, baina rivaliadea bakizu zer da, birbo, birbo zaleak eta real zaleak hor e, ba, txe, borrokan eta zaldibikok bilbozaleak. E, ez danok, <risa> baina bai, itxura hori emageniarek taldeari, futbol taldeari. Bai, nik ere futbol kontutan atzera egiten detenen, bo, ni, aletiken jarraitzalean, bueno, jarraitzalea esrutzu egitakoa, baina bueno, jarraitzalea esango benduken, eta gogoratzen, naiz, e, zaletu nintzen eta e, ainjustu ere, Lehen mailan e, garaaiietan ba, atletik bakararri zegoelako euskal talde bezala ez, orduan esango nuke erreala e, bigarren mailan zebilela, eta orduan ba, bueno, lehenengo mailako ordezkari betzen da ba, aletik ez. Aukeratutako argazki horretan koldo, belauniko zaude edo zutik edo. Belauneko Erdian edo Eskinan edo eszkerrean. Eta buruan asko? Nik eh, ezkerreko hankaz eh, ostiko matenien baloiari eta berezitzasun bat bada hori ere eskerra eh, ba izatea hankaz. Idatzi uskubi zeiten zo uskubiarekin? Bai, bai, bai, uskubiarekin. Aurrean jolazten zuen koldo? Erdian edo atzean? Edo? Bai, aurrean arien hitzen eh, ezkerre egalean jokatzen duena eta neiko poliki itzen da indartxua eta Sasoitxua. Eta gola sartzen zenuenean, segitantzen zenuen ospatzeko? Ba, ez dakit, zimurrak aterak otzuta izkidean kompetan, ez dakit. Eta gainerako taldekideak zure gainera? Txalotzea. Besarka da emantera. sartu duela gola eta txalotzea. Hargazki politakoldekarri dugu zuna. <gülüyor> Ordurako bazen nuen, harremanik poesiarekin? Ez, orduan dotrinak ungo ginen, da ikas... Poesia zertzenik ere ez. Kriztau ikasbideak ikasten, poesia zertzen, kantu batzuk, erizan, e, kantatzen ziren euskeraz. Ta zentzua ematen meintzat, goiz asin itzen itzei eta mesuei, eta bueno, ba, orduan ere saiatuko nintzen, noen bezala itzen esan nahiak akiten, da zer gaitik erabitzen diren itz batzuk eta beste batzuk gaurko Jose hitzaren ardura Koldori pasako diogu Koldo etortzen den bakoitzeko kontua beratxasko ekartzen dizkigu asko aberasten gaituk Koldok eta besteak beste bueno zaldibiko zaldibin guruko eh hiztegia hartzen digu mai gainan eta gaurko hitzaren ardurere Koldo zuretzako badezu hitz bat gordea zuretzako bai, e, leku sarbaje batean dagoen eh leku hitz izen bat eh E, ulden arroi, esaten arkaka bidea bukatzen denean e, errepidea. Azten da, e, bide bat, e, lokatzez betetazegoen lehen hori batzu daude. Tandik, e, arkaka bitartetik, e, e, osin berderaino, dagoleku bat, osalba geutxa, arria eta sasia bestekiz dagoain, ulden arroi deitzen zailona. Txerriari gustatzen zaio lokat zartean ibiltzea? Bai. Akaso hortik etorriko da? Hortik ziurasko, zi, logika bat ba du eta e, etorburua hori izango du. Urdearen arroia, bai, txerriaren arroia. Bai. Toki ederra? Bai, oso, oso derra eta salbaje dutxa. Urden arroi, orzaldi bian, arka katigora. Zatoz den baile urteko argazkia zuri beltzean, zumarra gaurretsun, eta ur arroi. Gaurko Gaurko pariak e, zuentzat. zilla raitsetan Gaur distira paperean Gaur borobil borobil Aldiro bai baina gaur bereziki ospakizun Maitea Itxasde bekatuen xarba Zirenen kantu triste Eken abiotza zauritu harran. Maite dugu? Maite dugu Maite dugu kondorekin itzordua egitea irratian Lehenengo arekin hasi ginen eta konturatzerako goita bost Gaur zilarrazko hitzak, gaur diztiraz poesia. Gaur pozik betiko moduan, baina gaur bereziki pozik. Txampaini <tipen> gabe baina topa egin gode gukoldo? Bai hori xe. <laughs> Gaur dotore-dotore bizaia ondo garbituta Zein gonbidatuko dugu festara? Ba... Gabriel. Gabriel. Gabriel gonbidatuta zaude. Festak bete-betean zaldi bi? Kutlo? Bai, alaxe da. E, bostean, seguian... E hau zazpit, abia zortzi izango dira festak. Bukara, amango zaio amaikan e, bost egun festatan eukion ondoren herria. Santa Fe? Santa Fe uriak seiean da. Festazalea alda, ta izan aldako do? Izan festazalea, baina orain ez nahiz bat ere festazalea. Ezin dut e, e, festatanebili, zeren rolak aldatu intzaizkit eta oso funtsezko gauzak egitea guztaten zait, eman ez bizitzari, eta izbatzuk hartzen saiatzen aiz paperean, gero diburutana agertzeko, azatzeko, talitaratzeko, eta gaur ere hor tara torri naizu ekin, e, oita Herri guztiek izaten juste beraien festak, baina zaldibikoek zer dute berezia zaldibiko festek? Ba nola hartzai herri bat e, izandan den sortzetik... E, Produko berezi batzuk eman ditu, nola mundekuak, nola ardikia, nola bizimudu klasiorekin eh, bat eginda dagoen eh, bizitza, eta olaxi. Hago eta mar poemak arre Bai. Hasiko gara? Bai. Nahi da Txurruko punta eskero, iragan bero, Ibiliaz mendian lerroz bero, Abiatu gaituk hartzera kafe bero, Baduk garaia eta honezkero. Zergatik ote horren polita udaberria, Zergaiti dira ain politak udaberrian azten diren zuaitzak, Elorriaren lora azuriak Gero udan liliak begien aberasgarri. Zergaiti da horren polita, Udazkenean zuaitzen ostoen hartzen duten, Ostoek hartzen duten kolore okrea. Lore horiz jazten den otea, Ta maitea eregin maitatzeko dotea. Zergaiti dirain politak pimpiripausiak uda berrian, Dirien gainean ibitzen direnean. Bolandan, edo zikunaren egaraldia, eta kapandorreko kabiak udaberrian, eta zein polita diren, azpitsuriak, ateak, eta norbera jartzea, puntua iaren gainean, bestea jarri beharrik ez izateko. Zergaiti dira inpolitak, aizgorriko tontorrean atzekaldean, izkutatzen diren eguzkiaren azken berotasunen izpik hori okretan, Zerbaiti korren politak zuen begietako nenie tan iznaten diren nortasuna nortasunak Egin dut bizitzaren erdia eta gehiagoia Bizitza da ibaiaren ubidea herria danerea zaldibia Penatan tan pasatu bizitza erdia baina bukatu arte segitu dut txomin zure bidea Abundarain abundarain ibaiaren egia argitu arte goizar ban ilunabarreko argia bakar bakarrik utzi na zu egiten bide. laukiak zeruan eginez danioa dira krichak dastatzeko hau badut baita auspoa hartzeko auspoa Laukia bost ira, zero grixian, bost zazpi poema berriak, hoi eta ama bost, gainditu nahi nituzke, idakas gaiak bibinatama Oianeko pagoa Laukiak 5 dira zeru grisian ze politiko ondó? Bai. Ona baita, hutsutasuna putzen duen e, idea badago, estala zerua beti korrore berdinikoa izaten eta laukiak sortzen dira mm. norbera e, itzi subjektiboan hala e, ikusten du ni beintzat. Askotan egotenda da godo zerua begira? Bai, e, goizean jekita askotan hoe egiten dut jarri betea zen, e, eraneun. Eta e, muertzako zeraietik ikusten zen, borobil-borobil, laino batzuk e, estaltzetzuten, baina berezia izaten daka hori jarri betea izaten denean. Bereizten dizkiozu jarriari? Bi begi sudura bai. <laughs> eta hoa? Gehienetan bai. Eta hain ez jolastu izan aldezu zeruko lainoen formei Begira egon eta beriztera Jolaztuta jolaz amestu ere bai Ederra izango ditzatek ezta? Odeien no, bai, gainean egan egitea? Argi moeta hoi da ba, Lehenengo orduetan ikusten dana e, Iargia eta Hortzia da Hortzian e, Iparroratza Eta beste izar batu Kostantzean bat bat Otbi Zatoz maitea gure etxera doztatzera arratzean, doztatzera arratzean. Ilargi betea dagoena, notxak ez dira urrut ibiliko? Horrekin eh, asoziatzen da idea, eh, gukaztego ginenen, eh, Tezeneñion eh iarbigbeteko egunari otsuen eguna. Eh herrera se Eta se gertatzen zen otsuenen. Ba otsuak auzartzen direla abentura gehiago itea, funtsezko, osea edo plazerra edo abentura orokorki. Gaur egungo hauek gozat dakite iarbigbeteko egunetan otsoa gertibiltzen direla. Guraso kontatzen badit erakusten badien ez dute garingo. Sagargorri Da Beharriz bortizkeri irantz asekaitzen ator jendearen kluderkeriatik urrun bizi nahi ean Eta ezertan zertan sinistun eta ez zertan siniskaitz. Ideiak behar atzi. Eta behar, eta behar ezertan zertan ezetxi eta eutxi. Tenbora iraganean bado astiroantzean, Justiziazko herri baterantz, adarrikatua zaskatasunala lagoizetara. Zuek ez dakizue ezer, zuek ez dakizue poesia liburu bat, idatzi behar, taletretan galduta ibitzia zer den. Lange lan eserita, lanean eta ezin egon. Isirik eta zerbait esanai, zuek ez dakizue zer guztu honik ez duzue, atxehen arperreikako gauzetarako hartzen duzue, antxia, petiko arresia, goro nere poesia. Azken zazpila betetan, ama bostaldi sartu naiz kondomitzen Hainba liburu irakurri ditut nik hemen, idatziat diak ere egin ditut nik hemen, aski da zumaitatzearen. Penetan nago hain hona izate Pozi nahi, zazpi pozi liburudatzi izanagatik, gaur larun batada, dakobizeko bederatziak hartzaionaren kanpaitorreak jortzen ari dizkiketa. Begiratu atzea, Hortzimugak zuta Zuek eztakizu ezer den, nortzu dira zueko ieg. Idaztet zutenak eta kezkatziz direnak ezartaz. Nibaintzat, in itxende lan pixkat, eta kezkatu ere bai horren e, erantzuna izaten, e, arduratsu jokatzen, eta ondo azten. Biziak ia ametxak azpiliburuaatu eh, jozu azkeneko jakortako azkeneko poeman badatorrrengoako du. Ba Kon gu Sotuar nagin dut. ehunda hoitamala horria dekariko ditu ehun da hoitamar malahau posierekin hitzaurre bate bai eta argazki bat, haiharddiko e, karobiaren argazki bat, kurikulun batek jarri diotindako liburuekin eta argazkinrea ki mendiggurren ekin mendian eta hontz lakurekin.eta poesiak neonekindakoak dira tanak berriak duela lau urte ez lo, ez naiz lokartu eta haitu naiz idazten da hoita emaitza. E izena izenburua liburuak harriaren tasunak izango du Ama rama eurotan handuko dut, etxean, eh, batean izango dut eta datorreneari sanduko dietu. Esan daiteke labean dagoela? Bai, oi maketazioa inberria da. Barnekaldea maketata dago, atzo zuen ion bai etzondu zegoela, Jozoa berri txuari eta Jozoa berri da erroteta argitaletxeko editorea tan ausia ta berak egin maketazioa. Eta falta zitzaion detalle bat azaleko argazki bat. Eta biat dunionola dazukadan berreonda berretamabi irudi hartuta naturan. Aierriko karobiko karobia iriateratako argazki bat. Arria irudikatzen duena. Eta esan ahiduana ariaren tasunarekin. Ba, arriak eh, daukan guztia. Persona horok daukagun arria. Ez nerea bereziki... E, azpimarkatuz, baiziketak denok, du e, harri hondi bat. Ta harriz hitzintzirela harriak lehen. Ez ziren, daikinetan, e, e, ladrilloak eta beste material bat, baiziketak harriaz hitzintzien zubiak, hitzintziren bideak, eta harrizko herri bat irudikatzeko jarri diot, zortzigaren liburu, poesi liburu honi, harriaren tasunak izena. Mm -hmm. e, guztora, ateratzen dugu pastela labetik, guztora jasoko du koldok, ez dakit, ba, hogei egun barru edo... Bai, ikutsu grabe, e, izango da. Pastel, kaxa, etxean, liburu kaxa, etxean. Hoi da, ederra eta polita. E, eta irek itzan izango du, barrualdeak. aldeak? Ba, igual fina eta igual e, zakar xamarra, ez dakit, e, ustaia berezia ez du ekartzen diguruk, ba, norreak eman nahi dion ikutsua, izango da... E, Herri, herri, eta baserri. Eta dagoeneko zer, bederatzigarrenari begira? <coughs> Jabaituko deti dazten, ez lehengo frekuentzia erekin, zatek, koen gehiago goztatintzait, polidrafa baino, aldika-aldika zerra dituen dut, eta promedio bat ateratzen da lau urtean, e, eunda oita malau poesia itia, urtean Oite amaboz berrogei poesia itia. E, rimu hortan. E, ez dakit gaztego gehiago idatziko duten, pentsatzen dut baiet, baina gugia, ba, edutasuna eta mardutasuna iratzi dugu, baina reflejoak atzen ari gara. Ez e, porzentai handi batean, baina e, erri bezala Euskal Herri Erdi onbat kuzgatzen e, duni dela iritzie hori daukat Baina eztdakipa e, korputza aula edo pestutasuna idazteko bakarri deunak e, sentitzen dugu e, premi guztiak eta behar guztiak ondo asetu begabe dauzka gula zenzu berean e, esan ba, liburuk idaztegatik ez du gulako kobratzen eta guztatu kolitzei dake azkar jokatzea eta ale gutxi inditu, e, sortziaren diguruko aleak idurroi eta maritzen godira. Nola baita e, salbenta ondoko katzeko eta efektiboa eta efektibizte izateko. Arria, txerri elduenak zarenak arrizkoa egin zuen etxea, eta otxoak etzuen bota. Pentsazazu, zein darri zen ozuen txerriak. Egu ere polita da baina? Arria Ega, oso polita, egu da magulagoa. Arria baino, baino, lengo zarrek, suadioa e, zuten, arrizko zubiak egiteko. Hortu da torre, arri zubieta, abizena ere, zaldiriko familia badagoa, arri zubieta, Eta arritik datorrena. Amesten dut egoera hobe batean. Ez horrik ordaindu gabe ustean. Oita bosgarren saioa segura eratian duela bi haste grabatu. Krabat, oin ari gara grabatzen. Ez da txiki azken amabiotetan egin dudan lana. Iru di menatako izpena ondu dara matzat. Ez dut apena sezer gaizkigin ezin dut esan ez diaten iragundu. Doantzak hartu ditu batzuetan, egan aldizkaria ari zaitritataratzen dena. Dagoeneko hirurogeita hamar poema aritaratu ditzkiate. Ez dut kontintziako kargari nahi. Ez dut etxiko dena ordaindu arte, ja da gutxi falta da eta. Goizeko zazpidk jodizkiketa. Hamarre hamabi urteko iragana etikoa izan da. Belza dago oraina, ez du estu esu nabit ekintza za da horetssu biotzetiko min. Oraindik laura jotzeko zeudek eta bez dago kopeta. Zor guztiak orainzeko zuzkeateta, eta, obessionatuta nabit, egginza zado horetsu biotzetiku bit, Alferri gabitza ibiltzekotan zistri. Ametxe egiten dut xarri, zorra egiz ez egitearekin. Ez inorri zor izatearekin. Gaur arte zornuen, eguneko laro eta emezortziarekin lortu dut. Horraintzea, baina oraindik segideu nire horra zorditut. Eta ia oraintzen dituda. Maitatua azobera Nintzelarik aurra Ez nekienik zertzen Amaren beharra Bortu batean orain Naiz bakar bakarra Asi altza maleta perpatzen? Petsamentua hortan izan dut, enbatzutan e, Sartuko ditut, e, nik batzuk Endotzi jo batzuk Gatzapare bat Bota batzuk hartuko ditut, e, zeren damutu nitzen azkeneku aldiz, e, maiatzaren seiean, e, bimila eta marrean, e, intzon, eurdiarekin ez bota geraman izana, guzti-busti, eta ibidin zenpla inda, da berriz ezkertatzeko, e, zapatila batzuk soinean, da botak e, motxiran ermako ditut, da e, cigarro pakete batzuk, eta libururen bat. Nolakoa da Euriea, Erroman? Ba, ugari, e, pintzatnei alaxieto katzitzaidan, e, maiatzaren seguian duela zazpi urte. Han ere goitik bera egiten du Euriea? Bai, bai, goitik bera egiten du eta egiten du. Izan ere Erroman arazoaz, hogeita batean? Alaxe da, alez menditzabale konbidatuta, irugarrona aldiz parte hartzea errazintalde batean. Beti azten zaigu zerbait malete egiten dugunean? astekotan zer nahiko lukeaztu, koldok? Bueno, ba... Iditzi txarrak, iditzi txarrak, denoke, eh, ez dakite, neronek ere ez ditudan egiten iditzi batzuk prekuizioak edo, iditzi aurreak edo. Hoisek aztu, eta sano-sano ebili, eta juten nahi zen bezalaetorri, bide txiorretik, eta goizen goiz abituko nahi zetxetik, kanbaran loingo dut, alasmen ditzela etxean ganbaran loinko dut, e, familiarekin bazkalduko dut, mindature bai, eta ebiliko naiz ordu batzuk oitzetan bastarrak ikusten, oinez, kotxerik gabe, autobusirik gabe eta ezer gabe, ba, betiko pausoan ebiliko naiz, e, ez zidut esaten makalegiena naizeni baino geldi hasti doibitzen naiz, e, sandizut lehenago, Eh, edutasuna tamartutasuna ideia da jakinduritan ez dut katzen, baina gorputzea, eh, gorputari eh, aritsaiskiot eta ez naiz gauza korri gehitzeko edo arintsamare bitzeko, ba eh, eta ziur ja. pausoz ziurrak emanez. Gaurgo izan ere zer moduz koldo galdetu poliki esan dituzu? Bai hoitaako neuurria poliki ondo sano oginzat. Poliki bai betiko pauzon bai baina erroma handdian i bizizi? Bai biziiz. hobeto bizien abaditun asko, eta horregatik ez kezkari gartu nik etinttso kobatuko duzerroman, eta bonjororno esaten ikasi nuen azkeneko baddian, egunon bonjorno eta ratsateon bon asera. Eeta kafesea eskatzeko garaan, Ez dut e, kafesne hitza erabiliko, bai zik eta kaputsino erabiliko dut. <gülüyor> eta unean hilu kafesne edo kaputsino hartuko ditut. Zerre gingu dukoldo zertarazoaz? zertara zoaz? Ba, e, azkeneko azte azkenean itin duten merinda bat. Euskal Etxean e, etxearen inguruan hibitzen diren Euskalduan batzuk eta hango bertako batzuk eta enkarguen bandit eh, arrezmen ditzabalek egun eh, hortan, eh, arretzateko zazpitarreta nurria, elu eta bostean, eh, areto batean irakurtzeko. Da, sei poema behaldu dizkiot, eta pentsatzen dut beak itali eraz irakorriko dituela, itzulita gero, eta nik euskera zirakorriko ditut, nik idatzitako sei poema. Eta hori da enkargua. Mm -hmm. Behar da azkeneko aldian bezala jarrikodik beste lantxoren bat, Azken egualdian, eh, egunean hitzaldi bat emanuen, e, instituto batean, euskarazko ikaslei, ta gustatu hitzaileen da 50-10 minutu irauntsuen. Mhm. Mm An... Berrizaldi ituritzen itariera. Mhm. Mm Iiz izantzera beste batzutan ere eta Eusskaletxeane biltzen den jende euskalduna da edo, an Ititaliarra dira euskal ikasten ari. Eusskaletxea eraikina aparte bat ez da existitzen. Euskaletxea da an etxea uh -huh. eta e antolatzen dituen gauzten inguruan ibitzen da jendea. Antolatzen ditu Eusska Eusko klaseak hitaldiak tzitadiak eta kontzertuak, beha kontratatzen ditu den ohi oraintzen digu zerbait e, la ohi egitetik. E Gaskina ere, bai. Beraz, erestaz unho soznoa, pentsatuta, naizela galduko, eta dana ondoa tera kodala. Gaskina ere, Goldo Mitchellenan sei amabia 12 diatixartu naiz. Da hilabetiz zerbait idaztea eta zerbait irakurtzea ere naiz. Oraina zi naiz zerbait idazten, da gaurkoarekin 25 dugu itaka literatur putzu hau de irakurriatia amaiz egiten dituen. Gaurriro aste izanitzen donostian, Da aurkitu nintzen zurekin hain nere poza poeta bat izan beharren bi poeta izatea. Lotura estua, harreman justua, poeta prestua. Pizkanak abanoa egiten poetaren bidea, aski zehaztuta jokabidea, bakarrik eginez bizitzaren hibit bidea. Poesia idaztea ez da tornilloak egitea bezala. Maitasuna ez da tendan erosi, Ernóxico Peñere. Zenbat larrimintzen mintzen auten kide kartseratuak? Zenbat larri mintzen auten asirotuak? Zein indolenteak sareten poetaren biotsarekin? Zein isuratuagaditu garen poetok? Poetok itzegin egiten dugu lana maitatzea gizatziarada. Maitatzea sufritzea da, dena ematea, ezer gutxi hartzeko. Bero. zekola maru bizjinari jarrizki loreak, ama bizjinen bati ba azken urtetan indut eh Santa Barbara da itzen dan eh irudi bat jarrizten eh aistran erreka usoan eh ermitesta da, da echejo bat eh kiden bati otuko zitzaion e, irudi bat hartzea e, Santa Barbara da lora silvestrek nik ez dute eh, gaztaten eh, loretan. Gaztatu Gasta, behar banu gaztatu konuke. Paino, eh, eh, zeraian aurkitutako loreak. Nola baita, eh, ba, ez dakit, karbitasun bat, eh, prestutasun bat, eta gizatasun bat, mantenitziaren. Taz esaten diozu? Ba, eskatzeko daukadana da, beti gauza bera. Bali bali bade batzuez eh ornitztea e, osasuna izatea eta orain arte bezala arrastuan ibitzeko ditzea mandise idala. Bartalik lurdezko ama Birjinari jarrize loreak? Bai, e, bartalik Eturra irabazi zuen urtean, ustez 52an, e, milla federazioa berrotabiak nabido e, iruan e, e, ez dago ziurrondo. Ziurre oso. Lurdezko hama erkinaren kobatzu juntzen, eta bigarren gerra mundiara bukatzeko Lurdezko hama erkinari izkeniz izkion loreak. Ta gerra bukatu? Ta gerra bukatu. Holi santzuen, zuen, uh -huh. jose hori padronek e, saio batean, lizartzen baratzako saio batean, bartali ondia. Bakarren batez pentsatuko, ok zertazari bata. gu luis eta koldo zizketan aseiko txan eta... Bartali da Lurdersko hama berginaz. Izketan bukatu dugu? Ba, norbait e, e, kezkatzen denean e, osasunagatik eta bestekatik eta e, okara gaudaren ekatik tendentzi batzuk hartzen ditu jangoikoari izkatzeko eta hama berginari berdin ba, ausasunata, pakea eta e, gauza normalak. Undo bitzea, disfrutatzea, eunero ez bada euskia tartean benik usta zero eta konstante bitara mantenitzea, arna sa, pulxua, e, likadura normal bat, e, eta e, unarritzko gauzatxo gotu. Zer laira begira, lore silbestren artean zein du maiteko, kodok? Margarita. E, Marralita eta San Juan Lora, e, Mar, Marportak, edo maite ditut, eta lore asko dago zera ian, eta mendimendia beste batuk e, sortzen dira otea, eta satxa, eta horakok. Udazkenean horrelako gutxi? Bai, iartutzen dira horreak, eta... Udazken hau poeten urtaroa, gara hipolitaa, daukagu bertan txu. kolore politak bizitzen dira inguruko basoetan? Bai, bai, oso kolore politak bizitugu gazkenean, eta basoak hartzen duen kolorea oso krea da, eta oso da. Egun hauetan, elederri derri udazken den esplikatzen ari naiz, zesan berko nioke, ezin bestian, ze ikasgai eman berko gero hortzen diren, e, utesa soia dela, eta handik ete pare bat eta izaten da negua eta neguan soil duiten direla zuhaitzak, ostorio egginditzen direla tauratik e, naturali buruz eman laike esplikazio zehat bada, e, zuhaiz batzuk e, iraungi ezina dituztela ostoak eta beste batzuk iraungarriak. Koldoren ostak nolakoa dira. Ba, neiko iraten duten ari dutzen zait ostoak. Stratika uteko da udazkena, poeten urtaroa. Ba, influentzia naturalena poetaren buruan eta sentimentuetan eta eh, makabaldietan da bizkorra dieta. leticuri Il seund dira derrigo rigo Il cucciavazz se ha scati Urund dirà Aretzan eroriko naiz, gerrak hogeziak Selba Zelba nobiratuko naute. Amar amaui urtetan, joan etorrian ibiri naiz aruntz eta anuntz. Bariteke ez zer egin ez izana, baina goizkekin naiz, zazpili bulu idatzi ditut. Oita bost osatu ditu segura eratian hainbat saio osatu ditut atxal kartean, zumarragan, roman, bitoreogenian, zaldibian, tolosan, karreranean, antzokean e, irure hon ma, badara matzatidatzia. Ogoita bat idakasgaik enditu ak zuzenbidean, hainbat urte joan etorrian. Kaioak ikusi ditu bolandan, larurik ez dut ho, zazpi urtetan. Ez naiz mezatara joaten, urte bete ditut ekanien lauean, iduruita bat urte ditut, ez dut ospetako algondarik jantzi nahi, ez dut alperrik ez erre ingo, poeta ba naiz. Iratidegin egin ditut, oita bosaio segure eratia. Lenguzu eta lagunen, gutune ez gabe Iira Gugabe, gugabe Zutikira Gureita Zer du Gabrielen liburuko hititzaurreak zuk hain gustko izateko. Ba motioatu egiten hau pentsatuta. Ni baino auerrago pasatu duen persona bategia harttzen dittzun bertsok eta poesi egita zenzu emateko hartzen dute ereduuetzenla zeren Gabrielen sufrimentu izugar izan da. Duela hogeita e, bost urte ingresatuta egin zuten urte arrasaten eskidofrnia parnoide bat dauka baita beak ere. Baino sartuagoa gorputzean da buruan eta... E, horrek ematen ditun deribadu batzuk e, psikosia bezala eta paranoia bezala asko zondiegoak e, beste batu paineo. Ta ordun dune maitasunaren indarra e, izena garridio azken poesi diur hori, diur honi eta eredu bezala daukadalako ba gaizkiaren e, e, eredu Inor, baino okerrago pasatu ditu azken urtetan eta psiquiatrian ingresatuta ingresatu eta bi seme ditu eta Andreak e, zaindu behar izan zituen da e, azzi semeak orain seme bat ega tion nahi du eta bosta sentitu dut ekoitzeko hiruetan be sentimento guztiak bere entzulean izela gure. Ez daiz, haztu e, behar E launtza direpana izera jende batekin sigertia, ni ondonagoelako argia ikusten dudarako eta oinarrizko gauzatan ez eztitinok erakutziko e, prozedimentu egokia zein da lanak tratatzeko e, elkarren berri izateko, idazteko eta irakurraldiak egiteko. Eskutan duzu liburu eta irakurri guzu koldo. Gabriel erre gonbidatu degulako gaurko 25garren ospakizunera. Irakurri Itzaurrea guk ere Gabriol Gertuan sentitzen degulako. Te jatu hau babestendu poesiaren etxea, gora go anasestua, baina poesiada dena. Poeta higo da hauñez bosgarren soilarura, igugai hori gabe, aurrera egin nahi du, baina indarri gabe ezin. Indar hori bultzada bada, maitasunak soilik ematen duena. Modo horretan ulertuta, Emea da, gehien bat bizitza. Gorrotoak ezin duena maitasuna kaldu. Batzuetan mirari bat irudi maitasunaren indarrak bere lorpen miresgarriagatik. Diburu honek itzenburu asko ezagutu ditu. Azkenik maitasunaren indarra jarri diot itzenburu izenburu bezala. Besten bestei adirasteko 8 bakartionen ulua elurretan ere murzurian. Zergaitik maite zaituzte da nahinbeste, jakin baduzue, jakin nahi baduzue, anitzak eta imperfektuak zaretelako. Da, erabat anitzak eta imperfektuak. Hori da, gizadiaren marka. Zergaitik eskatu bati norberak falta duena. Ni maite dut. tatu dezala kantariek maiitasun kanta eder bat Poesia ez da nirekin hasten bukatzen ereez Dat zera poetak beren poemekin Dio egiten dizuet den ohi lanbide gogor hau loriatzeko Onartu behar dut urten nekea Udaberrian bizi naiz Udazkenean bizi naiz Ztzen ikasi behar dut. Aran onduaren itzuli laguna, laguna arteko zirkulu errespetatura. Asko sentitzen dut baina ezin dut antzi psikiatrikoak izan, izan duen oinatz nikatzen ere poi igintzen. Kasik nire bizitzaren erdi egin dut psikiatrian sartuta. nola ahtu psikiat, psikiatria. Norastu patioak ta bertako pasabideak. Nola astu gure poz urriak. Diburu bat, poemari bat, kale berri bat bezala da. Bizitzaren esagarri guztiekin. Bart araczean ezin blo eta poesiaren pasterrak ikusmiran ego naiz denbora luzean eten hitzerdia ez da oraintzen. Lurrean jarri dut nire aurra bere taupan naaritzeko. Bero zegoen la bezala. Itzuli naiz nire etxera, bertan ikus ikusmian memoriaz dakidan txogoak berdin aurkitu ditut. Ez da ez erraldatu. Auz gehiago beharba da eta kardadearen oroimenak soilik, baina jakin ezazuek gogoan ditudan ditudala esandako biz beroak. Baina baita ere agur motzoiek. Ez dugu berri lo elkarikusiko, baina jakin ez dura maite gorrotoa. Eskizorenia ipatu dut eta hor dena amaitu da. Sekretupean ez gordetzea, ajola zaidalako erotasuna esate arro eta egonaren, ez egonaren, ez dudala izan nahi kanesti berriro. Eromena atarian zegoen, zeraitik izindu botik hartzen ditu dala. Bakarri geratu nitzen, kristala, kristaleskoa banin bezala. Auskorra, Hemen ez du balio autokritikak, edo aitortzak, bai ordea haize zulatzeak luma batekin. Patioan eguzkia jartzen du, bere du dena berotuz. Ez dut inorentzako traba izanai. Gizon tramat, tram, tramatu ba nahiz. Poesia da nere atxorra Esana dago ikasketak direla bizitzaren bizkarretzura. Pakean naago Badauka liburu honek poema berri batzuen premia. Ta hemen, sartuko ditut Eulipean herri izenburuarekin. Beraz liburu honek bizate ditu edo bidiburu berbada. Moixuta besarka da estu bat, eh, Gabriel Entzat, Gabriel Entzat. Sei astean Entzat. Seia zenbat zentimetro luzatzen zaio hilea, goldori? Zentimetro pare bat izango da, guztira. Zurdea omen daugetik gea, esaten zian belenek, oain horona, oain azkeneko bihurtetan Josemari gaula moztu ditu gea, Sí, si, estemen. Da Lenaro mozten zian belenek, azkutxiko belenek eta satentzian ze zurdea esun ia, godo. Itz berri bat, zurdea. Ez ba, esanaitzizun horrekin? Korra eh, eh it zurdea da it fort eh, il gogorra. Idea gogorra zurdea. Fortea edo gorra. Ez alde zu bildurrik izaten, eh, Josemarik eh, makina pasatzen dizunean buruan eh, ideiak edo, moztuko te dizkizun bildurrik ez dut izaten, geitxo moztuko te dizunean buruan barrurean ingotetan makinak eta... Eztetu uste, <laughs> eztetu. Ez berakala nahi duela, ko nahi gabe edo. Josemarik egin bauko ziurtasuna ondo moztuko dira eta lau badala. Gotore daukazu burua. Bai. Kaskamotzu. No ez tokatzen da berriro, segarren astea? Ba, azar horren behatzean edo horreik dut izango betera horren beharra. Zein baden buran muzen ez uia? astean behin. Baina behin, etxera joan eta makina pizten duenetik hitzaltzen duen era bitartez? Hama hosto gehi minutu pasatzen ditu. Ta ze kontu izaten ditu zuen? Nola 300 gohortasuna duen benarri eta anaztidaitzen erdia ere, baina... Baina esantzida nire nik esate, esaten nuena aitzen zuela. Ta horre baita ba, e, provokazioa dago, nik esan nahi gauzak eta be haitu ez. Baina nola edo ala ulertzen geha? Lurrera erortzen diren ikak? Gero nora joaten dira? Esko bat pasatzen dut, da pala batean bidu da zakarrontzira. Ordun koldoren zati bat zakarrontzira joaten da? Marka da gero? Bai, irea yeah, bakarik. Koloreari atletuko zunikak, Bizitzan zehar? Baitza izan zu beti. Betza... Baina bain zuritzen arzita pixka bat bai? Bai, kanabatzu bai. <laughs> Patiak eta bizarra usten dudanean, amdixemarra, nabarmentzen zaizkit. Ide zuriak eta bizar zuriak, zuriak pixka batek bai. Baina politia dira? Elegantean ben da. Ala, saten dute? Bai. <laughs> margotzeko dentazorik estezo izan inaiz Zer da dut da Margarita batzuk eduki amanez e... Margotu burua esate dilea Ez ez ez da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ardun, egin, Arri ez zekono Margot bururi Ordun paperean marraskiak egin jozu Orieste quien Bai balorea prestat prestutasuna adirasteko askatasun eta askatasuna Horrengorako egingo dieazu marraski bat Agian bai Batmestean klona Ambarregarria Izan litieken Negarrezagoen klona Zorionaren Ataria da Benetako Zoriona Goxoki bat Kolomia eskar? Zuri Hain oh. programa ederra Eskintxagatik eta Espazio Libre Aizatagatik eh, oinbestatiz Parteratzeko Zoi esker, goierrian ezaguna naiz, zaldibian segurunago bost persona gentutena e, jardun dutera. Bost bakarrik. Bueno, gehiago. <laughs> bai, ez da ez da usta, hau <laughs> bientzitikia daukanik programa honek, eh? Entzulego... Bost beintzat baditugu bo, zaldibin. Abixatakoak hemen izango nintzela. <laughs> bost ondo, ondo ondo pasa gozatu, erronman. Bai, eskerrik esko. E, liburu berrien kaxa etxera izten denean egin kasua bisua pasa. Bai, Eta eta gozatu. Hirekierarekin ederra izaten da hori, liburu berrien kaxa iristen denean, kaxa bera irekitzea ederra izaten da gozatu momentu horrekin ere. Oso interesaria. Urrena Lister, 26garrena? Bai, zenek esango luke. Eh? <risa> Urrezko egitera goiaz. Bai. <risa> <risa> koldo Goldo, musiondi bat eskerrik asko. Zurik gehiarati. <risa> Gure nagoitasi garrena izango da eta gara berrogeita margarrenera Gaurkoz kito bagoaz saltoka saltoka Behasainen ospatuko den edoskitze festara re, bu, Amabietan igartza gure gune historikoko burdinolan ane gebara ipuin kontatzen arteko ipuinak kontatuko ditu ane geberak Eta ondoren amagandiko edoskitzaren bosgarren lehiaketeko sariak banatuko irata, airakusketaren irekiera. Festako, Edoskitze festaka hor, behasaini irriarri gilkarteak antolatuta. Bagoa, ze hamabietan ane bera ipuinkontatzen, entzuna eduguta. Gaur ez diberesiaz, gozatu gaur, Gaur Xavirre talur desekin urrengo aster arte Billa artean izan zorion txut amuxu potolobana denoi Gaur Xavirre oidu zoro ozena Datorna aster arte aiondo izan Gaur Gaur Udazkenak bena Negu gau Oskar bien Iso zondorena Guztiz bakarra du Shall